Durangoko azokan aurkitu ditzakegun liburuen artean, jasone osoro idazlearen azken eleberria egongo da. Denbora luzez idatzi gabe egon ondoren eleberri berezia argitaratu du. Emozio eta sentimenduetan oinarritutako liburua. Jasone osoro. Eta hor ikusi naman, baneukala gainera hotxa kontatzeko modua, nik naukan guztia kontatzeko modua esan modu lineal baten argumento logiko eta kontakizun edo narratiba logiko baten embitartez bezik eta botaka eginez. Nein abalako oinarria emozioak izateaz. Horregatik, liburu hau da, bertaren bizitza baina emozioetatik abiatuta. Eta parrafotan dagoen atu eta parrafu bakoitza da, bere emozioek eragindako pentsamendu osnarketa, bere bizipenek eragindako emozio bat Eta hola dau, helkatutan ez da gero, kapitulotan egon eta kapitulo bakoitza bere bezitzen pertsonai, garrantzitsu izan pertsone bat izan, gero dauz parrafoak. Eta parrafo bakoitza da botaka emozional bat dezela ez. Eta bukaeran azkenean daolako paisai emozional bat, ez ulertzen da pixkat, zergatik berta zenditzen da nola eta eta eta eta eta nola, nola baita ez natzen den. Kapituloka egituratu du, Eta horietako bakoitzean bakarrizketa dialogatuen bidez mintzo zaie, berta, liburuaren protagonistari, bere bizitzan garrantzitsuak diren pertsonaei. Hau da, amari, aitari, amamari, zenarrari, alabari, maitaleari anaiari, lagunari eta baita bere buruari ere. Diatelako bada, lehengu irakurketa bat, e, desentuko abia dura dukana behar bada, parrafotan daulako banatuta eta hor konta, hor bukaerar izan zera, istorio bat ezagutuz, baina gero gau, bigarren irakurketa bat, igual badala inzu zuzen e, parrafo batzuetan, agertzen den inguru, inguru horretako ausnarketa moduko bat, ez hori gainera nikuzuten laikela, edozein momentu momentutan liburu hartu, edozein lekutan ireki, eta horrean parrafo bat irakurri eta, ez dauka zertan behar izan ziratek bukaerara irakurri. Liburu hartzen dozu, ba, gaur bertan, ez, goizian, etxean hauan, hartu eta bonagartak, eta edozein lekutan, Agartu alda, parrafuat, behar bera da, pentsarazia aldizuna o nuen ikusia aldo zuen zure burua izle batuta ez da. Zepiskate, aurk ezpenia esan duten bezala ninguztot interesantia dela historio honetan irakurileak bere burua aurkitzia.